atelier, by my is het 19.05 5 minuut oor 7 Suid-Afrikaanse tyd En, jy is by die rechte plek ingeskakeld by Net Radio SA En ons webwerf vind jy by www.netradiosa.co.za Op die webwerf vind jy die nodige inlichting rondom hierdie internet radio stasie wat wereldwijd uitsaai inlichting soos die name van die omroepers die programme wat hulle uitsaai tye van uitsending en dan ook die archief daar waar jy kan gaan snuffel vir vorige programme wat reeds uitgesaai is en dan kan jy dit sommer online luister of jy kan het aflaai en dan op daardie manier daarna luister. Jy luister nou op die oomblik na Dr. Tine Eilers wat uitsa hier van uit Iriny, stad van Vrede in Pretoria, Suid-Afrika. En waar jy ook al vanaand mag inskakel, jy is baie welkom of dit nou een van Suid-Afrika se stede, dorpe platteland of oe plaas is en of jy daar in die buitenland jyself bevind jy is altyd baie, baie welkom so, ek hoop jy kan ontspan, ek hoop jy kan rustig achter oor sit of le oorvone dalk op die kop en sommer net rustig wees in Godrie enig sy teenwoordigheid, hy is ons God hy is geïnteresseerd in elk een van ons intens, bewus daarvan dat ons na die oordenking van sy woord luister dit is hoe God het beplan het nog voor die grondlegging van die wereld daarom my voorig om samen jou hier rondom Godse woord te sit tydens ons program van oordenking of bepynsing of nadenking. En omdou altyd, ons is van God afhankelijk. Het gaan nie hier oor slimmigheid en dinge wat een mens aangeleer het van buitenkant af nie. Het gaan hier oor God God, die enige wat alles uit die niks geskip het, alles in stand hou, dier sy wonderlijke krachtige woord, en wat ook vir ons help in oomlikke, soos hierdie, wanneer ons rondom die woord vergader, so dit vir ons kan sin maak. Het is net God, wat ons kan help, dat daar sinvolle dinge, verstaan kan word uit sy woord. Hy is die auteur daarvan en hy waak jaloers oor sy woord. Daarom doen ons dit in nederigheid en afhankelijkheid van God self. Om ons afhankelijkheid te onder God te beleid, bid ons saam, kom ons vereenig in die gebed. Himmelse vader, waai dankie vir voorrechte uit die hand. Elke dag ontvang ons menigvuldige voorrechte uit die vaderhand, ook soos een voorrecht soos hierdie, waar ons na die woord kan luister, waar u hierdie technologie tot ons beskikking stel, so dat die woord hiervan uit die bepaalde plek soos hier in Irene in Pretoria, Zuid-Afrika, uitgesaai kan word, en dan word hier die golwe dwars oor die ganse wereld gedra. En ons dankie Heere, dat ons op hierdie manier dan kan uitdrukking gee aan die opdracht, gaan die hele wereld in. Verkondig die goeie nes, die evangelie, aan al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seen en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle geleer het en ons probeer om daar uitvoering te gee in nederigheid en afhankelijkheid omdat ons onder eeniks recht kan doen he. Vader, wij dankie vir elke persoon wat nou ingeskakel is en wat nou luister. Ek bid dat die vir ons elk een sal anraak. Heere, so dat ons bewusseld wees daarvan, dat God dier enig saam met ons is, waar ons ons self ook al mag bevind op hierdie stadium. Ek bid vir myself, bid dat die my sal help, dat elke woord wat ek sê, Met sout besprinkel sal wees En dat die woorde van my mond En die oordenking van my hart Wel behaglik sal wees Voor u aangezig Oe Heere My rot En my verlosser Amen Nou ons noem hierdie program Oordenking En ons praat breed weg, oor die bruid van die Heer Jezus. Maar omdat dit die kers op die koek is, van alles wat met die mens ooit kan gebeur, ten opzichte van die ewigheid en die ewig gelewe, snij ons uit die aard van die zaak, vele ander onderwerpe aan. Omdat dit juist dan, die kersie op die koek is, mens nou kyk na kersie op die koek, dan raak hy mos nou, eindelijk aan die hele koek, en is geconcentreerd daar op een plek, maar dit, het te make met die hele koek, en net so is dit, met die brood, Dit is een gedachte wat ontwikkel word al vanuit genesis. Daar steer die hele ganse bybel tot en met die boek openbaring waar die sluier so bykie gelig word en ons bykie dieper kan kyk. Maar die hele skrif is door God ingegewe. En daarom kyk ons na verskye gedeelte soos die geest van die Heere my leid. Wat er gedeelte ek ook al dan moet gebruik vir een spesifieke geleendheid, soos hierdie, in afhankelijkheid, in totale afhankelijkheid van die Heere. Nou die gedachte hier waarmee ons op die huidige oomlik bezig is, is die feit dat ons achter die voorhangsel van die tempel moet in. En net so op som onderwijs sê ek, dan weet ons, tempel is staan uiteindelik uit drie dele. Die vooraf wat buiten kan die tempel is, waar die altaar en die kopersie is, en dan is daar die heilige gedeelte, maar voor u by die heilige gedeelte in kan gaan, is daar een voorhangsel. En dan is daar, binnen in die heilige gedeelte, is daar die kopersie gauwe kandelaar met sy 7 lampe, wat die 7 geeste van God verteenwoordig, namelijk die Heilige Geest, aan die linkerkant is hy nou beweeg en aan die rechterkant, die toonbrode wat Jezus Christus verteenwoordig, omdat hy die brood van die lewe is. Dan is daar nog een voorhangsel en achter daar die voorhangsel is die allerheiligste en reg in die harkie daarvan is die verbondsark met verskye items waarna ons gaan kyk binnen in en op daar die verbondsarkse deksel daar word bloed gedrip en die hoge priester neem dan die bloed al juis van af die begin, daar waar die offerdier geslag word, daar word die bloed opgevang in bakke. En dit word so door priesters aangegee, tot en met daar waar die hoge priester alleen kan ingaan. En hy kan nie daar sonder bloed te ingaan nie. Dit is soos God het voorgeskryf het. Nou ons moet achter Jezus aanstap. soos die Hebraer brief skrywer dit aan ons voorhou, want hy het daar aangestap, nou nie in die aardse tempel nie, maar in die jimmelse, en dis wat ons om moet volg. So ons het nie nodig dat ons nou Jerusalem toe moet gaan nie, want als sou ons nou allemaal hier in die vliegtuig kon klim, en Jerusalem toe gaan en ons kom daar by die tempel area, dan staan daar nie een tempel nie, het is afgebrek al lang kal, 71 na Christus daar staan nou een moslim gebouw twee van hulle the dome of the rock en langsom die Al-Aqsa moskee so dit sal nie help nie en dit is nie meer nodig nie want ons betree nou in die geesteswereld, betree ons die jimmelse tempel, waar Jezus ingestap het as voorloper. En jy kan dus denk hoe belangrijk dit is, en wat er heilige, afgesonderde oomblikke dit nou vir ons is, om daar achter die voorhangsel te in te beweeg. Nou, hoekom moet ons nou achter die in beweeg Wel, die Hebraebrief skryver sê, ons kan nie bly by die begin van die prediking en hier die heel eerste beginsels neem, maar ons moet voortgaan tot in die volmaakte en hier die heel eerste beginsels het te doen met daar die buitenkant van die tempel, die voorhof En as een mens dus daar blij staan, dan is jou godsdienst eindelijk maar te vergeefs, want wat doen jy nou daar? Maar nou sê die Hebraeer briefskryver ook vir ons in die 6e hoofdstuk waar ons nou aangeraai word om in te gaan, dat ons kan dit ook maar net doen, as God dit toelaat. God is een verantwoordelijke weesheid. Hy ken al die konsekwensies van elke ding wat die mens doen Al die voorskrifte van wat hy gegeen Daarmee het God die rede met die rede met elke liewe ding Omdat God het die skipping hier vir ons En wetenskapelik probeer om dit te penetreer Om dit te bestudeer, om dit te begryp en te verstaan En hulle neem al jare en jare en meer as 2000 jaar is hulle bezig al om te kyk of hulle dit nie kan begryp en verstaan die mense en hulle kom so ver soos om by vier krachte wat geïdentificeer word, wat verantwoordelik is om die jylle skepping so in stand te hou want hulle dink nou nie aan Godse woord nie, ons dink ons nou van Godse woordse kant op. En dan in hulle denke, verstaan hulle, hulle kan nie tevrede wees met hier die vier krachte nie. Namelijk wat ons nou ken as elektromagnetische kracht en zwaartekracht en dan die twee krachte wat in die kern van die cel is, daar die radioaktieve uitstraling daar en dan die sterk kernkracht wat ons nou ken waarmee kernwapens vervaardig word verskrikkelike kracht maar dan besef hulle hierdie vierkracht kom nie van hulle self af nie daar moet iets wees achter dit en eindelijk weet hulle nie hulle soek nie na God nie want dis God uit hom en dier hom en tot hom is alle dinge en dat ontstaan niks sonder hom nie, God is het die hand achter dit alles, sy krachtige woord waarmee hy geskip het. Hulle het ook al so ver gekom as om hy klank uit te kom, en hulle noem het een oerknal. Maar dis God sy stem, en dis hoe God nog altyd skip en herskip. En ek en jy moet dan nou verstaan, ons is veronderstel om daar achter die voorhangsel in te gaan maar ons kan net as God ons toelaat en wat sal ons nou doen? daarom het ons nou gekyk na die mens en hoe Jezus Christus na een mens kyk en wat ons doen en hoe ons dit doen Nou gaan ek net een gedeelte lees in Markus oorstuk 10, wat ook in Matthäus 19 is. Luister, dit is nou mooi en dan kyk jy hoe sien God ons, hoe die oor hier van Jezus. En toe hy op die pad uit gaan, hardloop daar een na om toe. Iemand hardloop na Jezus toe en hy val voor hom op sy knie. Mensen, dis moest nou ernstig, en dankie Jezus sou nou nie ook beindruk gewees het met iemand wat na om toe hard loop, en op sy knie voor hom val nie, want dit het in elk geval nie baie gebeur nie. En hy sê vir hom, goeie meester, hy praat nou met Jezus, en hy sê vir hom, goeie meester, wat moet ek doen? Om die eeuwige lewe te beerwe Nou dank jy nie dat so nou vir Jezus Een verskrikkelike belangrike vraag gewees het Om te antwoord Want dis eindelik mos waarom hy hier is Is om vir ons te help om die eeuwige lewe te beerwe Dis waarom Jezus mens geworden het Dis waarom hy geleid het Onder Pontius Pilatus Hoekom hy gekruisig is gesterwe het, opgestaan het, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God die Vader, van waar hy wees sal kom. En hy gaan ons kom haal, en daarna die oordeel. So hy die man hardloop na Jezus toe, val op sy knee voor hom, vraag vir hom, wat moet ek doen om die eeuwige lewe te beerwe? Nou luister nou mooi, luister nou asjeblief, laat jou antennas nou reg opstaan, vir hier die volgende vers. Jezus' reaksie op hier die bitter, bitter belangrike vraag, wat hier gevraag word. Jezus sê van: waarom noem jy my goed? Daar het gesê goeie meester. Nou moet Jezus om eers net daar, in die rede val, en nie, hy kan nie nie direct sy vraag antwoord nie, want hy is een saak wat hy ees moet rechtstel. Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, namelijk God. My boete en my sissie, hy moet mooi luister na Jezus. Het is ernstig. Het is ernstig om te weet, daar niemand goed nie. Niemand nie. Net God is goed. Hoor jy? Hoet jy, jy weet luister. Daar niemand goed nie. Op een ander plek sê die Bijbel, selfs nie een nie. Daar niemand nie. Namelijk God, maar net een, namelijk God. sal ek en jy dit onthou wanneer ons nou daarby die voorhangsel moet ingaan en ons denke ons gaan ankla en vir jou sê, maar wie is jy nou dat jy nou daarby die voorhangsel kan ingaan of wil ingaan Jy is moest dan nie een goeie mens nie. Daar is dan soveel verkeerde dinge in jou wat jy doen. Maar dit is eindelijk die rede hoekom ons daar moed in. Neem dat goed te sê, want daar niemand goed nie. Behalve die vader. Want alles wat ek en jy doen, my liewe boete en sysie, kom uit ons harte uit. En Jeremiaan het al vir ons gesê hoe onbetrouwbaar is een mense hart bedrieglik. Paulus sê die goeie dinge wat hy wil doen, die doen hy nie die slechte goed wat hy nie wil doen, die doen hy juis. Daarom is het onder groot genade en barmhartigheid, waarom ons daar achter die voorhang sal, wil in en moet ingaan is omdat God daar vir ons wacht om aan ons te werk en in ons te werk juist in ons hart as ek net soms so tussenin vir jou kan sê sê nou maar jy kom met jou motor wat vol duike en knop en goed is daar wil iemand wat werk aan motors wat beskadig is waarvan die bakwerk vol knoppe en duike en goed is juist oos jou karne dan nou lyk wat jy om so te wil neem dan kan iemand by die hek nie vir jou sê mama jy kan ons dan nie hier inkom met so een ingeduikte kar vol knoppe en goed nie en duike en krappe En dan moet jy juist dan, vir daardie persoon kan sê, maar dis eindelijk die rede, hoekom ek hier is. As ek nou een perfecte motor gehad het, ek moest nie nodig gehad, om jy in te kom nie. Jezus het gesê, hy het nie gekom vir rechtverdige mense nie. Maar vir sonder, soos ek en jy, mense wat foute maak, en wat herstel moet word, en die enigste herstelwaardwerk wat gedoen kan word, is ons harte, want alles wat ons doen, kom uit die hart uit, dit die oorsprong van alle dinge, dit is waar God, in specialiseer, hy, onderzoek die hart, nie een medische dokter, een specialist, een kardioloog, of iemand nie, ja, hulle het werk aan die fysische hart, God werkt, aan die werklike hart van die mens waar die oorsprong is van alles wat jy dink en doen sê alles kom daar uit daar met God in groot genade vir ons help en ons by ons swak hand vat en ons daar in lê sodat ons dit kan doen waarvoor Jezus Christus gesterf het dit sal onthui dat Jesus aan die kruis gesterwe het toe die voorhangsel van die tempel juist geskeur van boon na onder so dat dit nie menselik is nie mens nou so om geskeer het van onder na bo. toe dis die uitnodiging al is ons dan nou nie goeie mense nie dan is God daar wachtend op ons so dat hy ons kan verander. So al die dinge wat ek doen, wat uit my hart uitkom, goeie dinge sal wees. En voordat ons nou verder lees, want ek gaan hier in die breers vir ons lees, luister ons eers bykie na my siek, want Ons het dit soms nodig net om 'n rustig te word want jy het nou baie gedink saam met my. Glooi, sien jouself staan voor die voorhangsel want ons moet daar daar in inbe beweeg. O Lord my God. When I, in awesome wonder, consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder. My power throughout, the universe display. When Christ shall come, with showers of acclimation, and takes me home, oh what joy shall feel my heart, then I shall bow in humble adoration, and there proclaim, my God, how great thou Kakel by net Radio SA en jy luister na Dr. Tini Eilers wat uitsaai vanuit Irene, stad van Vrede in Pretoria, Suid-Afrika. Ek sê nou daar op die kletskamer die naam van Sani Bota. Sani Bota as jy ingeskakel is daar van Goethoot. Mya welkom ons het die gewoonte as ek nou net weet dat daar iemand is wat vir eerste keer inskakel om te luister dat ek jou sal welkom heet want het bly net te tevoreg om het te doen ek self loer nie te veel na die kleedskamer en my aandag bykie verdeeld raak, want ek is nou nie een vrou nie een vrou het ons die vermoedens om te kan multitasking sy kan hier die kos op die, op die op die stoof hee en iets in die oontag in die selde tyd en dan slaaie maak in die, in die tisentijd en die borde en al die goed wat met recht gesit word en recht geskui word en met die baba op die op die jeep en met ander eniekie wat dalk daar in die stootkarreekie sit en nog een ander en dalk daar in die baba wiegie en so meer en so meer en die ander wat ergens in ander plekke is mense ek kan dit nou nie doen nie ek kan net koncentreer op een ding. So jy is, jylle sal my verskoon, dat ek so gekoncentreer werk, anders gaan my gedagtes rond de hart loop, en dan kan ek nie doen wat ek moet doen. He. Ons is hier met een ernstige situasie bezig, namelijk dat ons na die Hebraer luister luistert, waar hy in die sesde hoofdstuk vir ons sê, hy sê, daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking, aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgan, sonder om weer die fondamente leef van bekering uit dooie werke, en van die geloof in God, en van die leer van die doop, en van die handoplegging, en die opstanding van die dode, en die ewige oordeel. Nou, baie mense, weet glad nie van hier die eerste beginsels eers nie. En dan is het moeilik as een mens nou daarop moet voortborduur, dit is soos by die universiteit waar jy byvoorbeeld sê, jy stap in een vijfde jaar, net om maar een getal te noem, een vijfde jaar klas in, en jy is nou eindelijk een eerste jaar student, dan gaan jy ons nou niks verstaan eindelijk wat daar in die vijfde jaar nou gesê word nie, want die professor wat daar die klas aanbied, hy bou nou voort op al die ander vier jare, uh, wat eerst die fondaties geleg, tot en met die nou daar by die vijfde jaar, nou kom ek, noem nou maar net, een uh, bepaalde jaar, so dit is nie om vanuit die hoogte, na enig iemand te kyk nie, ek stap saam met jou, ek stap hierdie pad, saam met jou, Eindelijk nooi ek jou eindelijk maar net om saam met my te stap. Maar waarski ook dat die mens kan nie hierdie pad stap. As die nie is nie. God ken ons. Hy waarski ook vir ons. Rees juist in hierdie boek van Hebraeers dat ons kan nie net instap en dan weer omdraai nie. Dit kan nie, dit kan nie gedoen word nie. Dit laat God nie toe nie. Daarom is hy so verzichtig, die skryver, om te sê in die 6e hoofdstuk by vers 3, en dit sal ons doen as God het toelaat. Mens moet, soos n pasgebore babiekie, wat, die, wat heil vir die onvervalste melk van sy of haar moeder, so sê Petrus ook, so moet ons, soos pasgebore babiekies, moet ons honger en dors na die on vir valste melk van die woord, dat ons daardoor kan opgroei. So ons moet eindelijk nie kan wacht nie. Soos een babiekie. Je ken ons nou die hele verhaal van die babiekie, wat daar le in die weggie, en alles is nou reg en doodkalm en het slaap, en die volgende oomlik dan begin daar die baba te skreeuw. En dan moet die mense wat verantwoordelik is, met nou hard op en gaan kyk, is die baba nou nat of wat gaan aan Net om ten einde laaste uit te vind, nee, maar die kind is honger. En dan gaan die baba nie ophou huil, voordat daar die melk in die maag begin instroom nie. Mensen, dis hoe Paul, Petrus dit aan ons voorhoud. Dis hoe ek het graag probeer hanteer dat ons mooi verstaan en dat as ons verstaan, dan sal een mens hierdie honger ontwikkel, al hoe meer. Want dinge wat onverstaanbaar is vir een mens, kan jou toch nie interesseer nie. Dan is het vervelig, of wat het ook al mag wees. Nou kyk wat sê die Hebraer briefskryver in die tweede hoofdstuk van haar vers sê, hy sê, maar iemand het ergens getuig en gesê, nou wat is die meen? dat u, met die hoofdletter, aan omdink, of die mense kind, dat u om besoek, hoe kom is dit, dat God so in ons geïnteresseerd is? Vers 7, U het om weinig minder as die engele gemaakt, met heerlijkheid, en eer het u om gekroon, en om oor die werke van die hande aangestel. Alle dinge het jy onder sy voete gestel. Maar nou sien ons nog nie, ek lees maar soos my oog vang, ek gaan nou nie, kan nou nie die hele skrifgedeelte lees nie, want dan gaan het alwees wat ons lees, en dan gaan die tyd ook nou, nou, nou voorbij wees, want dan is niks gesê nie. Maar nou sien ons nog nie, dat alle dinge aan hom onderwerp is nie. Maar, ons sien hom, namelijk Jezus, wat vir een kort tykje minder as die engele gemaakt is weer die leide van die dood met heerlijkheid en eer gekroon, so dat hy door die genade van God vir elk een die dood sou smaak. Mensen, dit is een versie wat jy net so in jou hart moet bewaar en dat daar vlak in jou geheel laat bly die heel tyd. Hy het die genade van God vir elkeen die dood gesmaak. Jezus het namens jou en namens my het hy die dood gesmaak. Namens al. Die dood het nie meer daar die uitwerking wat het op mense gehad het, het voor Jezus aan die kruis op Golgotha gesterf het. Daar het hy het sake verander vir ons. Want hy wat heilig maak, Sowel as hulle wat geheilig word, om nou nou die heiligmaker is God self, dier Jezus, as die Seun en die heilige geest, daar waar ons achter die voorhangsel moet inbeweeg, want hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is nou ek en jy wat heilig gemaakt moet word, want die Heere sê, wees heilig, want ek is heilig. En heiligmaking, die woord as jy net naam kyk, sommer in die Afrikaanse taal, als jy sien, dit is een proces, heilig making, daar ing, mys in die Engels op a present continuous, dit hou nie op voordat Jezus Christus ons nie kom aan neem, want as God wat in ons werk, en die werk wat hy in ons begin het, sal hy volleindig tot op die dag van Jezus Christus, sê Paulus in Filippense. Want hy wat heilig maak, sowel as hylle wat geheilig word, is allemaal uit een. En nou is hier die ene in die hoofdletter geskryf, so ons kan sê, dis God. Ons is allemaal uit God, want ek en jy is ook uit God geboore. In hy sal in die skrif staan daar, vandag het ek hy gegenereer wat verwees word na Jezus as die Seen. Daarom kan hier die Hebraer briefskrywer dit vir ons sê. Want hy wat heilig maak, sowel as hylle wat geheilig word, is amal uit een. Om hier die rede skaam hy met hoofletters, hom, hoofletter, hom nie om, hulle broeders dan of sisters te noem nie. Wanneer hy sê, ek sal u naam aan my broers verkondig, in die midde van die gemeente sal ek u prijs. En verder, ek sal my vertrouwe op hom stel, en verder, hier is ek, en die kinders wat God my gegee het, Jezus is die voorloper van sy huis en hy stap voor, net soos wat Mooses die voorstapper was, of die voorloper was van sy huis daar vanuit die Egypte net so het Jezus nou voor ons, ons gestap en hy sê hier is ek en die kinders wat God my gegee het, ek en jy is door God Daarom kan ons God vader noem. En nou sê Jezus, verder aangezien die kinders dan vlees en bloed deelachtig is, het hy dit ook op die manier deelachtig geworden, is nou Jezus, so dat hy door die dood, om tot niet kan maak wat mag oor die dood het, dit is die duivel. Ek en jy gaan nooit sterf nie, as jy geloofige mens is dan, gaan jy nooit sterf nie, soos nooit. Nie wonderlik nie? Douwe Jezus het gesê het, ek is die opstanding en die lewe. As iemand in my glo, kan hy nooit sterf nie. Gloe jy dit? So het Jezus dit gevraag Gloe jy dit? Nou moet ek en jy gereed maak maar ons kan nie bly staan By die begin van die prediking nie Ons kan nie daarby staan nie Ons moet gaan tot by die volmaakte En ek is seker jy wil Baie mense wil uitneskierigheid En dan gaan het die werk nie Dit help nie dis dan baie gevaarlik as dit net gaan oor neskierigheid, hier moet het gaan oor die werkelijkheid hier moet het gaan oor die feit dat jy daar achter die voorrang voorhangsel wil gaan, omdat jy gereed wil wees, soos wat Paulus dit ons sê, vir ons sê dat ons gees en siel en lichaam onberispelik bevind moet word by die koms van die Heere Jezus gees, siel, lichaam, onberust nou ek en jy kan dit nie doen nie daar is nie meneer nie dit God wat in my moet werk en hy wil, hy staan gereed hy is die die hartspecialist hy gaan die dinge in die hart verander terwyl ons in eerlikheid en in afhankelijkheid voor omstaan net soos hier die man wat na Jezus toe gehardloop het, op sy kne geval het, en gevraad, wat moet ek doen, om die eeuwige lewe te beerwe. Want waarlik, hy, met die hoofletter, bekommer hom met die hoofletter, nie oor die engele nie, maar oor die geslag, van Abraham bekommer hy hom. Nou, hoe kom die geslag van Abram? My woote, my sissie, Abram is die vader van die geloviges. Daar soms sal jy ook, as jy in Likas die 16e gaan lees, die gedeelte van, waar twee persoon hulle oor in die eeuwigheid oopgemaak het, een aan die verdoemenis, en die ander aan Abraham se boezem was daar een gesprek met hom, Abram, as vader Abram, want hy is die vader van alle geloofigis. Want waardelik, hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abram bekommer hy hom. Daarom moes hy in alle opzichte aan sy broers en sisters dan gelijk word, so dat hy een barremhartige en een getrouwe hoepriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan om die sondes van die volk te versoen. Je sê in Jezus bekommer hom nie oor die engele nie vir die engele is daar geen versoening nie daar is een derde van die engele wat destijds saam met Lucifer wat toe nog Lucifer was nou is hy die slang nie met om van om praat is Lucifer nie hy is dit nie meer nie, hy is een gevalle engele engel, een duister vergeer En hy en al sy engele is klaar veroordeel. Daarom sê die Bijbel vir ons, dis die rede waarom die hel gemaakt is. Dis waar hy in hulle gaan. Die voltrekking daarvan is uitgesteld tot aan die einde. En op die huidige oom, probeer hy om God verkeerd te bewys en hart te per ons, is een bril en leeuw, kijk hoeveel mense hy met hom saam kan sleep om sy getal groter en groter en groter te maak om aan God te wees dat God eindelijk onrechtvaardig is. Dit net is een kant aan Hy bekommer om nie oor die engelie, want daar is geen versoening en dit geen vergifnis vir hulle nie. Maar vir my en vir jou is daar vergifnis. Daar is versoening. Ek en jy kan hierdie pad stap. Hierdie pad is net vir mense. En ek het het al op die vorige keer net aangeraak, want ek kan nie elke keer in al die detail van al die dinge ingaan nie, dan verloor ons treed. Ek het vir jou verduidelik, recht rondom God is al vier weesens. Aan die suide kant een wat lyk soos een mens, want dis waar alles begin, jy moet een mens wees wat wettiglik op aarde gebore is. Tweedens is dit die kalf, derdens aan die noorde kant is dit die arend en dan vierdens aan die ooste kant, daar die leeuw waarop ek al klaar, volledig uitgebruik en ek kan dit nie nou hier herhaal nie, so ek sê jy moet die mens die tyd uitkoop en jy moet maar jou eie aantekeningen maak soos wat ek voort gaan of jy moet hierdie maar weer oor en oor en oor luister dit is maar net hoe dit werk ons as mense moet maar oor en oor en oor soos wat ek dit ook maar moes gedoen het oor en oor luister totdat dit deel word van myself Anders is daar te veel dinge Soos Een boek wat jy het met voetnotas En met excursies En so meer, want die skryver kan Omself nie onderbreek nie, hy gee eindelijk Maar net voetnotas hieronder En men skryf vandag Een tekst As jy elektronische tekst het Dan is daar nou een tekst wat met Blauw gemerk is Waarop jy kan klik en dan vat het jou na ander informatie, vol boeke, boeke vol wat jy kan be, be, bekyk en belees, maar die skryver kan nie nou op al die goed ingaan nie. He. Daarom het ons dit as hypertext, wat beteken jy kan dieper gaan kyk, maar jy kan nie nou terwyl jy lees dit doen nie, anders moet jy jyself net aan onderbreek en eerst maar al die boeke en informatie wat hy gee, moet jy gaan bekyk. Nou in die predikant kan mens dit nie doen nie, ek kan my nie hier onderbreek en dan nou weer terug gaan Na die hypertext toe nie, want wanneer gaan ek dan nou, nou verder lees, dan dan gaan jy nie die draad volg nie, so ek hoop jy verstaan, hoe kom my mens die tyd moet uitkoop en jy moet maar oor en oor en oor moet jy na, na luister en daarom maak ek my ook hier skuldig aan te veel te praat en te min muziek hier te speel om net afwisseling te gee, maar ek het al achtergekom Dat ek daar nie tyd het nie, want binnen een uur al hierdie goed haar fijn te probeer verduidelik is ook nie moeilik nie. Daarom bid ek ook dat jy vir my sal bid, dat wanneer jy nie meer weet vir wie om te bid nie, bid vir my, vir tienieuilers en vraag heren. Die man het een roeping en werk wat hy moet doen, volgens u wil, help om toch, neem sy gedagtes gevangen, Elke argument tegen die kennis van God breek het af, vertlaar sy gedagtes gehoorzaam aan Heere Jezus, so dat ons kan luister na wat hy daar te sê het. Want waardig, hy bekommer om nie oor die engelen nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy om. Daarom moes hy in alle opzichte aan sy broers gelijk word so dat hy een barremhartige en getrouwe hoepriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan om sondes van die volk te versoen. Hy moet barremhartig wees met ons en ‘n getrouwe hoepriester dat ons achterom kan aanstap met groot barremhartigheid kyk hy dus na ons. Terwyl ons daar stap, want dier dat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word, want ek en jy is mense, en ons gaan dikwils verkeerde dinge doen, en ons gaan dikwils verkeerde dinge denk, en ons gaan dikwils fout maak, en so meer, en nou het ons iemand wat barmhartigheid met ons het, hy het aan ons gelijk vormig geworden, in alle dinge, Want daardoor, nee, want doordat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. So Jezus het medelije met jou en met my. En wanneer jou gedagtes begin afdwaal, dan help hy jou weer, want die Heilige Geest tree in vir ons met onuitsprekelijke sichtinge. Net soos vir my te help, wat hier nou amper bykantse so uur aan mekaar moet praat, terwijl ek weet die wetenskap sê mens kan nie so lang praat nie, mens kan nie so lang luister nie, kan nie so lang concentreer nie en vir die rede is die universiteit is, of se so is ook, man het ‘n maximum van 45 minuten want hulle sê, een mens kan nie langer dan 45 minuten luister nie so, dis nou maar die geleerdes Daarom geliefde broeders, deelgenote van die jimmelse roeping, ek en jy is deel aan hierdie jimmelse roeping, ons gaan jimmel toe, ons gaan nie vir altyd hier op die aarde bly nie, dis nie ons woning nie, hier is ons vreemdelinge. So daarom heilige broer, heilige sister, deelgenote van die jimmelse roeping, let op die apostel en die hoge priester van ons beleidings Christus Jezus, let op om. Ons moet omvolg, ons moet waar hy sy voet neersit, nee daar moet ons, ons ook ons voet neersit. Wat getrouw was aan hom, wat hom aangestel het net soos Mooses ook in sy jylle huis. So ons stap achter hom aan. En sê die Hebraers kruiver vir ons daarom, soos die Heilige Geest spreek vandag, sê hy sy stem hoor vir hart, jylle harte nie, soos in die verbittering en die dag van die versoeking in die woestijn nie. Ons moet luister, ons moet met sagmoedigheid luister, al verstaan ons nie moe nie, dan moet ons nog altyd luister. En, daarmee, het die tijd nou uitgeloop, En sal ek my allerbest probeer om te onthou precies in die volgorde hoe ons nou gevorder het tot by die derde hoofdstuk van die breers, wat ek elke keer weer goed sal moet herhaal, maar daarmee gaan ek nou eers weer vir jou groet hiervan uit I-Rene. Die stad van vrede. In Pretoria, Zuid-Afrika mag jy wonderlike nageris ervaar die vrede van die Heere sy met jou. Amen. Shalom. Sometimes I cry.